s vámi. svaté evangel podle Jana. Ježíš uviděl Natanaela, jak k němu přichází a řekl o něm, to je pravý Izraelita, které není ho Natanel se ho zeptal, odkud mě znáš? Ježíš mu odpověděl, viděl jsem tě dříve, než tě Filip zavolal.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 Uvidíte nebe otevřené a boží andělí vystupovat a sestupovat na Syna člověka. Slyšeli jsme slovo Boží. Konec, Díky andělům můžeme vidět a vnímat spásnou přítomnost věčného a nekonečného Boha mezi námi. S Michálem se setkáváme knize Proka Daniela. Jak víme, jeho jméno značí, kdo je jako Bůh. A můžeme se i zeptat, kdo je jako Bůh. Víme odpověď? Nikdo. Protože Bůh je jenom jeden. Je všemohoucí. Michal, jak kniha Proka Daniela několikrát připomíná jeden z prvních andělských knížat, když prorok hovoří o těchto nadpřirozených bytostech, chce tím zdůraznit, že díny nejsou pouze v rukou pozemských vládců a neřídí se pouze jejich záměry, ale že dínám vládne ještě jiná síla a jiný záměr, který chce Bůh uvádět do života právě prostřednictvím svých poslů andělů. A ta kniha Daniel, ten Daniel značí Bůh je můj soudce. Někdo nás bude soudit. A je to Bůh. Jako ochránce božího lidu boje Michael i s úhlavným nepřítel věřících, se Satanem. Satan existuje. A je to obrovský boj. Michal je bojovník dobra, který přichází bránit spravedlivé. My taky bojujeme za dobro protože patříme Bohu, jsme na jeho straně. S Archadělem Gabrielem se setkáváme nejprve v knize Proka Daniela, kde vysvětluje vidění a v novém zákoně se ukazuje jako zestovatel příchodu mesiáše. Gabriel je tedy zvěstovatel mesiářských časů a ohlašovatel ústřední události Dín spásy, co značí vdělení. Bůh se stal člověkem kvůli nám a Gábel to ohlasuje. Třetím archandělem, který se připomíná je Rafael. s ním se setkáváme pouze v biblické knize Tobiáš. Je to krásná kniha, doporučuji pročíst ten příběh, jak Bůh řídí tě díny a chrání vědného. Jeho jméno hebeštině znamená Bůh uzdravuje a přesně odpovídá andělové úloze v tomto poutavém vyprávění. Rafael říká: Já jsem Rafael, jeden ze sedmi andělů, kteří jsou připraveni, aby vcházeli před Hospodinou Slávu. Kdyby jsme jenom viděli tu Hospodinou Slávu, tak to, to zlo zanecháme, protože nás to tak upoutá, že budeme stále být s Pánem. I že poslání s nimiž k přichází Michael a Gabriel mají oficiálnu podobu a týkají se tím a celých národů, zatímco Rafael vystupuje jako anděl provazející člověka všetným životem, který na sebe bere lidskou podobu, aby nám byl co nejblíž. Bůh nám nabízí svoji pomoc i skrze andělí. Využívat znamenat znamená dbát ve svém vnitru na jejich vedení a nezapomínat jim projovat vděčnost. Amen.